Come on Bona tarda, bon vespre. Són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura, Quarts Amunt a Ràdio Arbós. Farem un programa setmanal on parlarem de tot el que envolta el món casteller, amb entrevistes, concursos, debats, anècdotes i sempre amb humor i amb ganes de passar-ho bé. Volíem tenir unes paraules d'agraïment a tota la gent que ha fet possible que Quarts Amunt sigui una realitat. A Ràdio Arbós, a la nostra colla Minyons de l'Arbós, a Barcelona per la sintonia i a totes les persones que desinteressadament han sumat perquè aquest projecte arrenqui. Però abans de començar, volíem enviar el nostre escalf a totes les persones relacionades amb el món casteller, castellers i castelleres, públic, aficionats, periodistes, simpatitzants... Arrel de l'accident que va patir la colla vella de xiquets de valls per Sant Fèlix, el món castellà ha rebut innumerables atacs, proviment en la seva gran majoria, de persones que desconeixen què és i què significa fer castells. No perdrem el temps en persones que l'únic que volen és intoxicar tot el que tingui que veure amb Catalunya i amb les seves tradicions. Únicament comentar que es fan castells des de fa centenars d'anys, que hi ha més de 100 colles actives arreu del món i que cada vegada sumen més gent als assajos i a les places d'arreu del país. Comunicar també que la Mia ja a casa, està recuperada i això és la millor notícia que podríem rebre tots plegats. Salut i castells. Doncs ara sí, arrenquem. Quarts, amunt! Doncs avui tenim un programa ben especial. És el primer programa, tenim uns convidats de luxe a la taula, a la taula de fotgoig avui. Tenim a la meva dreta el senyor Figueres, senyor Francesc Robles, senyor Jordi Morales, senyor Navarro i a la meva esquerra el meu pare Eduard Xufré. Benvinguts a tots. Benvinguts. Benvinguts. Abans d'entrar en matèria farem un petit repàs a la diada que va haver aquest passat diumenge, a la diada local de Minyols de l'Arbós. Si us sembla, entrant en matèria escoltarem les entrevistes que van fer abans de començar la diada. El cap de colla de Minyols de l'Arbós, cap de pinyes de Castellers de Castell del Fos i el president de Xiquets de Torredembarra. Bona tarda a tothom, avui quarts amunt estem a la diada local de Minyons de l'Arbós amb el cap de colla de Minyons de l'Arbós, Josep Maria Vera, què tal Josep Maria? Bona tarda a tothom tarda. Doncs res, eh, Xem, ens agradaria que ens faries una mica una valoració general, completa, de festa major ja han passat uns dies, i ja hem reposat, una mica com van a les cercaviles, la diada, una mica tot plegat Bueno, jo crec que eh, dintre d'on estàvem va ser una evolució molt bonica, una satisfacció general unes cercaviles bastant multitudinàries i, bé, bueno, eh, el més important de tot és que no es va caure res, res de res, no?, tota la festa major, potser vam fer 35-40 pilars o jo què sé, tota la cercavila i d'això va anar molt bé. La gent justificada no la vam estressar ni cansar i jo crec que ha sigut una de les festes majors més tranquil·les que hem tingut amb, amb esgotament. Amb, amb, amb la història de Castells i tot això jo crec que la plaça va a parlar eh, la canalla il·lusionada, contenta i bé, molt bé perfecte, i avui dia del local dia del nostre local uh -huh. què farem avui, Xema, objectius? Bueno, ara quan veiem ja que, ri, que havia d'arribar tota la gent doncs començarem a veure els objectius i avui pot ser la diada de la il·lusió o de la satisfacció i de l'evolució o pot ser també una mica nerviosa. Per això sempre dic que primer mirem la cara, la gent, com està, i a partir d'aquí decidirem els castells. I les cares que has vist de moment, que Venen guapos, venen nerviosos, venen amb il·lusió? Com venen? Bé, bueno, crec que de moment acaben d'arribar cinc lletjos i dos o tres més guapos, i bueno, encara no puc decidir això, eh? Bé, bueno, aquesta temporada, Xemes, s'ha fet un pas endavant a nivell de camises, sumant bastants membres a la colla, i un pas endavant amb els castells també. A què creus que és degut tot això? Bé, bueno, crec que quan les coses més o menys van bé i s'intenten interpretar per, per, per minyons, no res individual, més col·lectiu, crec que la, colla, la cosa suma. És fàcil, eh, primer de tot, il·lusionar la canalla fent i coses, i un cop tens guanyat el pont de dalt i la canalleta, doncs l'altre ja, ja nem treballant-ho. Aquest any s'han descarregat dos castells de set, diguéssim que els tenim bastant macos, però s'han fet amb alineacions força diferents. Tu fiquen difícil a l'hora de decidir els components de les alineacions? El problema de quan ens un cop de colla d'una colla petita, eh, les alçades també perjudiquen, perquè no tens cinc membres de la colla que puguin anar en una posició eh, totalment de metro 65, no? Llavors has d'anar combinant-ho i també encara que sembli que no, això l'arquitectura també funciona una mica perquè també és de buscar els desnivels i tot això i bueno, anem fent amb el que tenim I t'agrada que t'ho fiquin difícil? M'encanta <ríe> I ja per últim, Xema, objectius, ja en arrenquem el tram final de la temporada queden poques diades, podria desmaques Quins objectius té millors que la Rosa aquí al final? Bueno, intentar que arribàvem a alguna plaça, en fer dos castells de set i, i res, i, i és el que vam dir, ja estem a mitjans de temporada i no hem aconseguit res, ens hem aconseguit ser consolidar com a colla de set i a partir d'ara ja comencem a treballar per l'any que ve, que crec que és el millor per la colla. Molt bé, Josep Maria, moltes gràcies i molta sort avui. Vinga, dia diada, bueno, bona diada local, eh? Quartz amunt! amunt! amunt! Molt bé, doncs quarts d'amunt està amb David Roldán, cap de penyes dels castellers de Foix, de Covelles. Benvingut a l'Arbós. Gràcies. Uh, avui dia del local, una diada que us acostuma a sortir prou bé. L'any passat us vau una bona actuació. Si no recordo malament, vau descarregar el Pilar de 5, Torre de 6, amb molta eficiència. Uh -huh. Com vindrà la diada d'avui? Bé, bueno, eh, és una diada important per nosaltres, perquè, bueno, com tu dius, l'any passat eh, aquí vam tirar el primer 5 de 6, uh -huh. el primer Pilar de 5... És una, és una sortida fàcil per nosaltres perquè està a prop eh, avui hem aconseguit tenir més o, menys, més o menys tothom sempre et falta algú tenim algunes baixes importants per lesions i per feines i tal, però bueno avui intentarem fer-ho bé i portar castells importants Ha sonat per xarxes que volíeu tirar el primer 4-7 de la temporada aquí a la com, com va això? Doncs està, ho tenim en cartera, ara ho estem acabant de polir amb el cap de colla i en principi sí, eh, en principi l'intentarem. Ambiciosos. Sí, sí. sí, sí, sí. Ens agradaria que ens fesis resumidament una valoració de la temporada. Com heu començat, ara estem ja encetant el tram final de la temporada, quina valoració ens faries? Bueno, doncs pues, aquesta temporada, eh, ara no recordo exactament, crec que portem cada 50 castells descarregats, per una colla petita com nosaltres, això bueno, és, és important també. Hem, tocat molts, hem, hem ampliat la gamma de 6 aquest any, hem fet el 7 de 6, eh, també el, bueno, el 5 de 6 ja el teníem, eh, hem fet algunes proves, això a l'assaig, a la plaça mm -hmm. encara no, del 3 per sota aixecar, del 3 per 6 per sota, del 9 de sis que bueno, és un castell molt complicat per nosaltres, però bueno, hem fet provetes i, i bueno, tenim quasi tota la gamma de sis tocada, i estem també amb el tema del 4 de set que aquest any mmm, ja hem fet, que jo recordi, tres intents per diferents motius. Al final els hem baixat, perquè bueno, el primer és la seguretat, i esperem que avui sigui el, el dia. Nosaltres volíem incidir una mica en els castells de 7, hem anat a diferents actuacions i sí que han hagut diferents intents, no? Els des de fora es veien bastant macos. No sé si és tema, una mica tema de canalla, una mica tema de, de nerviós, què, què, què creus que ha passat? Eh, tema, aquest any ens ha costat una mica més l'encaix del, del tronc amb la pilla, uh -huh. perquè clar, som una colla petita i tenim, no a vegades no podem fer una rotació de baixos i crosses uh -huh. i tal. Eh, I el, sí que fem el fem bastant bé tant el 3 net com el 4 net, els fem a l'assaig bé de tronc, uh -huh. però en, encara hem trobat la peça d'allò que et falta per encaixar-ho la pinya. I hem fet alguns canvis avui, eh, intentarem avui i veure com surt. Molt bé. Enxatem, com hem dit, al tram final de temporada. Us marqueu algun objectiu d'aquí final de temporada? Aquí objectiu és eh, això, descarregar 4 de 7. Eh, I bueno, les diades que ens queden, que és, crec que en tres o quatre encara, Eh, intentar això aquesta gamma de sis que estàvem ampliant eh, el, no sé, el castelletxacat potser i les diades que ens queden són una mica lluny mm -hmm. i no sabem la disponibilitat de gent que tindrem però bueno, mm -hmm. aquest és l'objectiu així més o menys Molt bé, i tot i que encara queda una mica un tra el trànsit final de la temporada com hem dit ja pensarem l'any que ve Eh, Castellers del Fos quins objectius es marca no? diguéssim que torna, torna a engegar el bien i què del bienal per, en el concurs de Castells mm -hmm. tant milions de l'arbos com Castellers del Fos ens hem quedat una mica a les portes de poder entrar mm -hmm. un objectiu realista seria d'aquí dos anys en el concurset no o sé, sigui, fem-nos cinc cèntims de què té el cap de penyes en ment per en a l'any que ve bueno, l'any que ve eh, clar, mm, no oblidem que som una colla nova una colla que ningú havia fet Castells mai a la vida i a mi, per exemple, personalment m'agradaria l'any que ve mh, aconseguir aquesta rotació que no tenim mm. ens han tret gent no aquest últim tram de temporada eh, però que tenim un calendari una mica apretat i a vegades no tens temps d'ensenyar de, de, de, no? i això m'agradaria l'any que ve mh, tenir, poder tenir aquest, aquesta rotació de gent per poder tocar castells que ara mateix estan una mica per exemple el 3 de 7 eh, el tenim una mica verd encara això ja serà per l'any que ve segurament mm -hmm. Eh, però bueno, si sí, aconseguim aquesta amplitud de gent de, de, a tots els nivells eh, de Canalla, ens ha entrat Canalla Nova eh, i bueno eh, per mi seria més important això que més els objectius tècnics tenir tenir una bona base per poder treballar això de la temporada que ve i a, i a partir d'aquí Molt bé David, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns molta sort el dia d'avui, la dia dels locals gràcies. de l'Arbós, veurem si el, aquest 4 de set el deixeu caure avui la plaça o no ja en parlarem al final de la dia.' si ens atendre. Moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Quarts amunt! Doncs quarts amunt, amunt. amunt. amunt. amunt estem Antoni Pinós, president dels xiquets de Torre d'Embarra. Benvingut a l'Arbós, Toni. Hola. Gràcies. Doncs, Toni, volíem preguntar una mica que ens fessis una valoració de com ha anat la temporada de xiquets. Sí que encara no l'hem acabat, que estem a l'últim tram, però que ens valoressis una mica com ha anat des del començament fins ara. Sí, mira, la temporada va començar força bé amb el mar de Cultures i la Diada de Dones Amunt, amb els tres castells, com acostumem, a sortir de plaça. Van continuar després amb la Festa de, de, de Sant Joan a Baixa Mar, que també van fer els tres castells, i a partir d'aquí clar va venir una època en què, per circumstàncies de vacances de gent, la cosa no ha anat tan, tan finament, però que continuem treballant. Ara mateix a nosaltres ens falten dos o tres peces que han de tornar, que ens obliguen a tindre unes expectatives més baixes en aquesta diada, tot i que avui juguem a casa, i ja que estem a, a casa dels nostres padrins, els millors de l'Arbós, i això eh, ens ajuda molt a que avui sortim a idosos de la diada. De cara a les properes sortides, que ens queda eh, la de Miravet el 12 d'octubre, ens queda el 27 d'octubre el de Pedrines de Torra d'Embarra, que segurament convidarem a els, els minyons de l'Arbosa que vinguin a la nostra diada d'allà i tancarem en Tortosa, ja haurem recuperat tots els elements de la colla i podrem tornar a donar el nivell esperat i... Començar a pensar en millorar els tres cartells que portem en cartera, que són el 3 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla i el 4 de 6. Ves a saber si d'aquí a final de temporada podem assolir algun altre castell de 6, que el treballem i que per les circumstàncies que t'he dit de les vacances de la colla ens ha sigut impossible tirar-ho endavant. Molt bé, Toni, doncs molta sort avui als nostres fillols, els xiquets de Torre d'en molta sort per la dia d'avui, el que resta temporal i ens trobem a Vieta Plaça. Moltes gràcies, Gerard. Que vagi bé. Bé, doncs ara sí, ens tornem a retrobar aquí al plató de ràdio Arbós, amb els nostres convidats. a uh, Res, um, farem un breu repàs de com va anar la dia del local. Minyons a l'Arbós... Va fer una torre de amb solvència, ben maca, descarregada sense aparents problemes. Un 5 de 6 sòlid, tot i que amb alguns nervis al carregar el pom de dalt, que es van solucionar, es va descarregar sense bens problemes. I un 3 de 7 carregat. A la descarregada el castell va patir una forta sotregada que va fer que el castell caigués sense més i va acabar amb pilastra 4. Aprofitant que tenim aquí els caps de pinyes de Minyons de l'Arbós, ens agraïa que bueno, des d'una visió més tècnica ens comentéssiu com va anar la diada de Minyons de l'Arbós. Bé, començo jo, Jordi? Sí. <ríe> doncs bé, a la Diada hi havia previst fer més o menys el que es va fer, eh, tret de que no estava previst que hi hagués una caiguda que ens va perjudicar, per exemple, per no fer el Pilar de 5, que és potser era el castell que hagués importat també, però haver-hi un cop amb una de les membres del tronc i vam decidir no, no córrer més riscos. Bé, eh, la diada doncs, eh, va anar força fluïda de... i la caiguda no va, no va comportar massa problemes dins la, la colla que a vegades doncs, amb una caiguda pot haver-hi més problemes vull dir, bé, doncs eh, d'almenys continuem, vull dir, els assajos que jo no hi vaig anar, però ara el Jordi em comentava que anar força bé també ahir i jo com tu has dit abans queden poques diades però a veure si podem començar a pensar com a mínim hi ha un fer aquest 4 de 7 abans d'acabar la temporada que ja poc més es pot pensar més en no?, aquesta temporada totalment d'acord pel que fa a Castellers del Foix van tirar el 4 de 7 de sortida descarregat sota el meu punt de vista va ser un 4 de 7 molt sòlid, amb bones mides i suposo el primer Castellers 7 de Castellers del Foix aquesta temporada sí, perquè és el segon de la seva història segon de la seva història Uh, després del 4 de 7 no sé si per l'eufòria o per què va ser varis intents desmuntats a de 3 de 6 amb agulla un castell aparentment més senzill com 4 de 7 uh, dos intents desmuntats si no m'equivoco i un intent sí, és curiós això amb un castell eh? Vull dir, nosaltres sí. quan descarregàvem banyeres al 3 de 7 ens, ens vam quedar clavats amb el 5 de 6 amb dos intents desmuntats també saps? totalment Després van fer la Torre de 6, que també la té tean bastant maca, la Torre de 6, s'han fet, si no m'equivoco, 10 aquesta temporada. Mol maca. I a la Ronda Pilar es van descarregar el Pilar de 5, tancant una de les millors diades dels de la camisa blava en el que portem d'any. I xiquets de Torre d'en Xiquets de Torre d'en Barra està tenint una temporada força complicada. A la diada local no van poder carregar cap castell més enllà de, si no m'equivoco, dos pilars de quatre els hi desitgem tota la sort del món pel que resta de temporada i que puguin carregar els castells que es proposin per finalitzar la diada es va fer un dinar de germanor al pati al local que la veritat és que ens ho vam passar força bé i la paella estava molt bona va, si fer no... bon dia, bo, va, fer, va fer bon dia la sí, la gent s'ho va passar força bé només cal veure les fotos que no, no les penjarem perquè són privades però que es va allargar, es va allargar i la gent s'ho va passar molt bé Doncs encetem una secció, que és uh, el test, perquè els nostres oients coneixin a tots els convidats que anem portant aquí la taula, que segurament molts són coneguts, però per altres no. Farem un test ràpid, uh, pregunta-resposta. Llavors, si us sembla, anirem contestant un per un les preguntes que us anirà formulant a, a l'Eduard. Comencem. Hola, bona tarda a tothom. I pues, serem ja... A fer aquest test, com ha dit en Gerard I, bueno eh, Nom? Figueres, Figueres. Frenxar Robles Jordi Morales Antón Navarro bé. Edat? Uh, 74 43 45 80 bueno, Com podeu veure, hi ha ja per tots els gustos Lloc de naixement Al Arbós Jo vaig néixer a Sabadell, però he viscut a la vida de l'Arbós De Tarragona a la Galena de Granada. Molt bé. Aficions a part dels castells? Uh, aficions. Mm. Manualitats. Bé. Manualitats i castells. Molt bé. Sí. Bé, doncs, baio bastons a part de fer castells i de l'esport, etc. l'esport i la música i castell i i Navarro, ja, tu ja. sempre castell. Navarro, castell. Navarro sempre castell, sí, que és ja un assidu sempre incorp de, dels dies dels ensaios. Dolç osalat. Eh, salat. Eh, jo també salat, salat, tingué. Salat, salat. Bonjorn. Bon dia, bon. Tot et tot, va bé. tot. Va bé. <laughs> molt bé. Bueno, carn o peix. Eh, carne peix. Carne i peix. Tingué de tot. Sí, també, sí, sí. Jo, carn. Vinga. Carn peix. Carn i peix. Molt no, Jo et faig igual que tu. Mar o muntanya? Bé, bueno, més muntanya que mar. Jo també, muntanya pot ser millor, sí. Que mar. Muntanya. muntanya. Virtut. Virtut? Madre de... Sí, sí, virtut. virtut. A veure què tal. Pensé... Digue'm, digue'm, Figueres, virtut. No sé quina virtut pugui tenir. En tens oh, moltes, aquí. eh? Moltes. Moltes, sí. que és un paio molt simpàtic, això sí, sí, això és una virtut. Bueno, no ho sé, això és de sí, simpatia. U és, u és. Sí? Bueno, ho és, ho és. Deixem-ho Millor, molt. Pes. Jo sense ser una persona exagerament simpàtica però vull dir intento portar-me bé amb tothom i penso que més o menys ho aconsegueixo Bueno, això també ho intento jo Bueno, bueno dir... l'altra cosa no dir, la Que no ho seria Bueno, jo a mi per, per, per intentant... que em sona que la gent Noblesa Sí, sí Comparteixo la mateixa opinió que vosaltres Igualment com... Noblesa? No Clar, som minyons, i ja és una cosa que ens caracteritza Defecta Defectes? Defectes. defectes un munt bueno, puntualitzen algun va, vinga, ànim sí. Et... Sí, que... quin defecte creus tu que, que, que et tractitza més nervis vinga eh? no ho sé, a, a l'orgull que pot ser una virtut segons com però segons com et pot portar eh, a tindre una actitud més no tan simpàtica ah, molt bé, és massa competitiu Indiferent, no fa no, ni fresc ni calor o... Molt bé. Seny o rauxa? Què es caracteritza, seny o rauxa? Una mica de seny, sí. Cet, cert, cert, cert. Les dues coses, no? Sí. Però el, el, seu, el seu moment, no? Jo sí. les dues, un punt de cada cosa va bé. Depèn del moment, sí, sí. Depèn eh? del moment. Sí, sí els convidats no s'estan mullant gaire això de, de, és el primer programa els hi passem, però que sàpigen que aquí s'ha escollir una i jo considero que Jordi Morales de senya en té segur però és més de rauxa tens raó, tens raó. Eh, pots modificar-ho, seny o rauxa, tu torna-ho a rauxa, rauxa, Vinc, ara sí, a no ho volia profunditzar més, però que hagut ja el dia de la viada ja, ja, ja. amb, amb el menjar per quedar prou de demostrar. Ja el començava a conèixer-me, ja. No t'hem apretat gaire, però jo opinaria rauxa, eh? Molt bé. Vale? Referent castellà. Referent? Referent castellà per tu. Quin referent tens, castellà? Doncs anàlgicament, no sé què dir. Bueno, es pot passar per l'arbre, sí, eh? Sí, es pot de... sí. bueno, per l'arbre, certes. Bueno, però cal mullar-se, eh? Jo, sincerament, no en tinc cap de referent, vull dir, n'he tingut dit molts, en tot cas, no? Però, com a grans castellers o castellers, la veritat. Sí, jo també conec diversos castellers perquè sóc de Valls, però el que és un referent-referent tampoc no... El meu ídol, per sempre, ja de canalla, era el veter de Valls, de la Colla Vena. Molt bé. Això que jo anava a ajudar a la jove. Molt bé, Navarro. Quan, però, castellers ho som tots. Mm -hmm. Sí, és no, molt no, no, no hem de tenir per un miri per sobre l'ombra o l'altre, no. Molt ho som bé, tots bé. i sabem lo que costa. I el patir, que és un... un disfrutar patint no és allò que m'ha dit bueno, m'ho posaré bé perquè ja, no, no, però bé no has de trobar la camisa i, i ajudar el company bé, però veig que tens un referent no, sí, sí, d'acord castells nets o folrats que fa una estona ens ho estàvem parlant a veure, això eh, és de net però quin castells és de net perquè hi ha eh, el, el de nou o el dos de vuit eh, que els diuen net i molts no estem d'acord sense forro però no nets és correcte, pregunta, no? Correcte, correcte, correcte, tens tota la raó eh, del món parlem eh, sense l'opinió d'alguns, no de tothom però parlem de, sense i forro jo, de, i m, parlar Net doncs, nets és, és net el que es feia abans, mm -hmm. quan es feia un castell de 6 o de 7 mm -hmm. que passava que quan feia, feia l'aleta tota la pinya s'acotjava i ara per aquesta no Aquesta pregunta anava més referent a què us agraden més els mastodons, un 3 de 10, un 4 de 10 amb forro i manilles uh, o un 2 de 8 sense forro un 3 de 9 sense forro més castells nets sense forro perquè aleshores comences a veure aquests castells tan, tan grans que ojalà jo pogués, hagués pogut estar en aquella temporada aquesta temporada eh, perquè m'hagués agradat ara com a espectador eh, i veig massa, massa massa volum aleshores no es disfruta parlant com a espectador no, no, disfruta, no els disfruta bé, perquè quan, tant quan es munta o s'ha de desmuntar pel motiu que sigui, tornar altra va a començar mm. i veure tanta gent, jo pel meu gust, sempre que esteix de buit eh, que esteix de buit amb la pinya. Molt sense bé, forra, sí, doncs. sense forrar i sense... Dendor. Bé, vull dir, jo sempre ha sigut del parer que visualment un 4 de 9 sense forra, un 2 de 8 sense forra, són espectaculars, sí. vull dir, és mm. algo... Però, mira, l'altre dia mirava, vaig anar-hi la Franca, i vam ficar unes fotos allà del Pilar de nou Forremeries i Puntals, i què vols que et digui? També caus de cul a terra, eh? Vull sí, dir, sí. I, sí. i, i, i, i més pinyes que hi pot haver, ja no, no se n'han fet mai, saps? Exacte, exacte. També, segons com, eh, té més espectacular, eh? Vull dir... Sí, no, bueno, jo amb això també estic d'acord, vull dir... Eh, i com que parlo com a casteller. Clar, jo parlo de les dues, de les dues bandes. No? Però com a casteller, ai, com a espectador li veig massa exagerat. perquè on t'arrirem que és el que ja me'n recordo uh, que una persona que... Ja ara fa és... poc s'han sortit les notícies de que hi ha altres cultures arreu del món que fan, que es, fan també castells ah, bueno, sí, els... i per exemple tens els Govindes de l'Índia no, no, que, que són que, també que... més de fer castells en forres i manigues sí, però sí, que em cosa que, que a Tailàndia fan pilar sense forra de set mm. que és aquí encara no ho hem vist això saps què em vull dir? perquè faig Sí, sí, són no, les dues no, no, sí això ho estem d'acord però em a referir Uh, per la pregunta que, que es fa, vol dir, no ve sense. Eh, a mi ver més nets, a tot agran més nets. Sí. sí. Dava, jo també, jo sóc de pensa forro. Ben, sí. Molt bé. Uh, primer record casteller. Per el primer record casteller doncs quan el meu pare em va dir que, que pugiaris amb aquest pilar de quatre eh? mm -hmm. molt, molt i bé. no havia fet ni castell ni havia fet allò i era allà a l'arborcensa que ell s'anava a recordar que s'ensejava l'arborcensa que encara s'havia de modificar i estava allà amb, amb, amb un ensaig i el meu pare diu que pugiries aquí dalt dic bueno i a partir d'aquí, doncs... Doncs pues s'ha plogut bastant, Figueres, de veritat. <ríe> sí, ara, ja, ara, algunes, ara ja no plou gaire. Unes ja. mites que tenim aquí al voltant. <ríe> Això és que és impacte, impacte. Si <ríe> doncs jo suposo que per Festa Major devia ser, sí. El primer contacte, Festa Major. Bueno, jo, quan de ben petit, amb un pare anava a la plaça d'Aulat, per Santa Úrsula, tenia 7 anys i anyets, aquests records no es no obliden. Mm. No. Jo, de tota la vida, ja... Quan arribava l'estiu ja era en Castell que si no era primerà vam a leseres que davons batien en l'era sí. i com que hi havia palla i boll don ja dolades per si, que si res, es que al per, per, per quedar a colgat de boll el que sí que noto sí. és que encara ja. Eh? ja ja ja ja ja el 57, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 58 va la colla, es sí. va apuntar la colla però al 57 ja fèiem el, el tonto per aquí sí, no bueno clar sí. bueno, sí. ja hi havia un preàmbul no? sí, sí. Sí, bueno, sí. que denotos que realment hi ha una influència familiar perquè tots hagueu parlat de que el pare ja us havia marcat un camí, si més sí, no... Sí, bueno, no sé, perquè sol·licat... No, no, però veig, el veig Figueres, que, sí. que és un pare és un oncle, i son oncle, ja havien fet castell molt davall. Mm. Però el pare no, el pare venia d'Andalusia i no... Va, a casa a no havien fet <laughs> Plaça preferida, Figueres? Plaça, la de Blat, per mi. Molt bé. A part de, que vull dir, també ja puc dir que està tant Vialafranca com Tarragona... També, però tinc més preferència de poder perquè vindre arrels de, del que m'ensenyava eh, que va ser el Llorençó pels descans eh, doncs sempre he tingut més tendència d'anar doncs, vale, per però plaça la plaça del blat molt bona passa eh, eh? doncs la plaça de la Vida de l'Arbos molt bé, és que passa al Blas jo indiparent no, a totes. Alguna, alguna que diguis, tinc una preferència perquè hi ha plaça. Per la plaça del Plaça Actuació sumiada. No haver fet un quatre de vuit com alguna vegada havia es vigat intentar. Molt Dos vegades sembla, no? Cesc una clàssica de 8 seria ja per llançar-se per terra i no sé on, sí, sí, sí, sí d'acord <ríe> bueno, Jordi jo, jo poder fer els que ten... volem assolir l'any que ve el 7 començar per aquí sí, consolidar-ho consolidar molt de Jordi Navarro. jo no pudeu haver fet el 4 de 8 tot i fent el 4 de 7 net constants eh sí, sí, és constant, és constant. amb una canalla a, a darrere del centro abans de... quan sí. la gent anava al pici, llavors fèiem un entreno, perquè vam sortir a la i teníem de sortir de 4 de 8. Bé. Però per culpa de... No es va No, no, aquí. no es va sortir de 4 a 8 per assegurar. Amb la sortia, que la canalla surten de 4 a 7, els que no pujaven al 4 de 8, i el pot a baix. Molt bé. Llavors, ni 4 a 7, ni... Sí, 4 a 7, sí, perquè van tornar a pujar... Els que pujàvem als quatre a vuit i van pel quatre... Bueno, tots, quatre, tres i, i cinc. D'acord. Vale. Colla preferida, a part de la teva, Figueres, a part de la teva, eh? B B eh. Per mi, totes, vull dir, totes que es fan aquests grans castells. Però el que més em eh, queda perquè mm, torno a repetir el mateix que he dit abans, les arrels que tinc més per perquè els van ensenyar doncs la, la, la jove de valls, la jove abans de vall, que avant era la moxerra i ja... ara. I tu Cesc, Amboll, moyats es flau. Li pareo. taller de Sant Vicenç dels Sort. Ojo. bé Ojo, sí, eh? una resposta teva d'aquestes característiques no sorpren. Vic que continuem, Jordi. Vella. La vella. No, castell per castell, la vella. Molt bé, vinga. Uh, Figueres colla que no et cau gaire bé no. però mulleu-se no, no, uh, que sempre hi ha no. alguna colla que dius, oi em fa una mica de... de, de... no, uh, eh? aviam uh, hi ha alguna colla, el que passa que no és allò perquè dir, es poden molestar és no per la colla la colla uh, la considero molt mo bona i molt... I, bueno, i, i que m'agrada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 D'acord. No t'has mullat. No s'ha mullat. No, abans, de sortir, ah, abans no, has sortit molt bé. Abans dit que mullaria, no ha no, no, no, que no mullaria. No, no, bueno, una de cal i una de sorra, que diuen? Ver, jo, no tinc Jordi. Que, jo no tinc cap que no caigui bé, però bueno, si tinc que dir algú, gust, crec que és del foix. Va, mm -hmm. has sigut valent, de veritat. Navarro. Jo sóc amic dels castellers, no, no tinc coses. I l'Eduard Xufrès mullarà? L'Eduard Xufrès mullarà ara mateix i penso lo mateix en tots els meus respectes. Això no vol dir que hi hagi una tirada per als castellers del Foix. Doncs jo et diré... Nens del Vendrell. Continuem. Millor record casteller, Figueres. un record, Millor que tinguis. Record casteller. Un dels millors. Poder... L'últim quatre de, de 7 que vaig poder pujar a Olot... Oh, a quarts l'any 2006 no va ser el lot o el, el, Lock. Lock, el, ver, el jo no hi era <laughs> a no em vinis, de hi eres bueno, 2006 el lot no no recordo ser. haver amb els millons Ho he anat amb l'escola a veure volcans i mm. tu poso fàcil, sis uh, que... n'he tingut molts, però especialment el 4 de 8 de Vilafranca, evidentment Molt bé. Dic, jo personalment en casteller el segon any, que no sé, quin, no me'n quin any era exactament, amb el Camacho la Festa Major m'han fet 3 de 7, 4 de 7 5 de 7 i Pilar de 4 record preciós eh? molt bé, molt mi, bé. El Navarro la, la jo com que els hi he fet, el fet ja. tots els primers castells sempre són els més, els el, més... Record, el record, que queden tot amb com a casteller que ets el primer 5 de 7, el primer 4 de 7 el 3, la Torre suposat perquè vam anar a un concurs de Tarragona, si te'n recordes, sí. que el meu company, que ja és mort, el Guinovar, que era la torre de 7, ja baixen, ja baixen, i encara no m'havien mm. coronat. I és que a la canalla no volien pujar. No. I allò no. em va s'hi pegar un greu molt gran, perquè era una torre com mai l'hi agafava. Però era has tingut el teu allò record. Allò que dius, perquè... que estàs segur i estàs... Vinguin de on vinguin les trompades Estàvem perfectes val. Erem, Ara... Em vaig a pegar molt greu molt bé, Ara hi ha una pregunta Que aquí sí que m'agradaria que us mulléssiu de veritat val? Eh, Concurs de Castells A favor o en contra? Com a concurs Estic en contra jo ja estic a favor perquè explico que els concursos formen part del món casteller des, de, des dels seus inicis, pràcticament. Vull dir, i n'hi ha hagut a tot arreu, vull dir, no només exclusivament a Tarragona, sinó a diverses poblacions, com a 1912 a Barcelona, per exemple. Totalment d'acord. Mm. Estic d'acord, però penso que el de les colles petites també tindria que ser com el... com els que fan amb els cants. de fer-lo tornant barra hauria de ser el, també eh, el mateix dia amb els... Bé. Sí, va bé de tant en tant una divisió que, que dius que vol arribar i pot, no pots. <ríe> Però és el teu objectiu d'anar amb una colla gran. Jo hi hagués pogut anar, i no és per saps. Jo hi hagués pogut anar tant en, en verds com en blau com en grocs. Sí. Tenia quatre tontots. Jo Molt vaig bé. dir, mentre hi hagi colla a l'arbó el que sóc jo, no anirà amb cap colla. Molt bé, jo m'agradaria així molt ràpid, sapigué, si més no l'opinió del Gerard. Uh, jo sóc un molt competitiu si per mi foses que el concurs de Castell no es faria cada dos anys si es faria cada any. M'ho imaginava que ho diries. Bueno, sí. Bé, continuem. Castell més que t'hagi impressionat. Però de la colla de nostra... Eh? El que més t'ha impressionat en tu. Fet per tu ho vist eh? a plaça. Que tu agis vist diguis... sí, bueno, dir, pilar nou, el pilar de nou en forro monumental puntals de és una bona opció, però jo penso que el 3 de 9 sense forra és algo també, o... també, també, també, bastant també, difícil també. de veure també. Eh? I el 2 de I, el forro, i de veure ho ja et quedes bastant bo acabat també, sí. Jordi? A mi he molt amb el nou de nou. Mm. Sí. és una hostialitat. És una vaix un el... sí, no, sí. Jo, com dius tu, el nou de nou no li veig. No, jo, jo parlo de la gent sí. que... És molta barra, el jove de la vall fa 12, no sé quant, els 12 de set sí. 12 de vuit, sí. o a piquí Allò és una sí. catedral de, de gent ja. que, que xica, oi, té la marina. Sí, sí, eh? sí. sí. estem per sí, sí, sí. Que el que quan s'ensorra un 3 o un 4 10, que s'ensorra, no que caï. Ja, ja, ja. ja. Quan s'ensorra allà, pateix... Bé, i per últim, eh... Figueres, que representen per tu els castells? Bé, bueno, una època de, de la meva aquí passat, una il·laboració, molta satisfacció amb parts de castells I... i què més podria dir? Molt content. Va, molt content. Sí. Bueno, sempre es parla dels tres grans, les tres grans paraules, no? equilibri, valor i seny, però jo penso que els castells és molt més, molt més enllà d'això, no? que és sobretot companyerisme, sacrifici, eh, generositat per sobre de tot, generositat de cedir el teu temps a la teva família, amb, la, amb els teus amics, eh, per, per anar a assajar, per anar a fer diades, per, és molta generositat la que has de tindre per fer castells. Eh, Jordi? Sí, igual, jo és fer fer colla, fer sortir amb la família, tenir una excusa doncs per per conèixer gent i passar, passar un, un, un bon cap de setmana. O... Molt bé. Navarro amb tu, què et fem, es, això? Ens n'ha passat tot bé, patint, i ajudar els companys, els companys que treixo, perquè si no, malament... Doncs pues molt bé, Navarro. Aquest ha sigut una mica de test així, una miqueta ràpid, i gràcies per la vostra honestetat. Qualsevol <fixi> Ara ja coneixem una mica més els nostres convidats. Això havia de ser un test ràpid, però al final han vingut amb ganes de parlar i nosaltres que ens n'alegrem. En en uh, comencem. Plats forts del dia. Uh, aquest any es compleixen 50 anys d'una fita històrica, la primera torre de ser carregada per milions de l'Arbós. Va ser, si no vaig errat, un 12 d'octubre del 1974, durant la Diada de la Colla, juntament amb Bordegassos de Vilanova i la Jove de Valls. Avui ens acompanyen dos dels protagonistes d'aquella fita, el senyor Navarro, que feia de terç, i el senyor Figueres, que feia de quart. Ho hem dit, sigueu benvinguts a Quarts Amunt. El camí per arribar a carregar la torre podríem dir que s'inicia a començament de temporada, actuant el segon aniversari de Bordegassos i completant la primera clàssica de set. S'intenta la torre de la torre per festa major, però no surt. Al setembre, per Santa Tecla, s'organitza una alternativa al concurs amb el nom de Manifestació Castellera i participa en dotze colles. Els minyons fan el 5 de set, el 3 de set i un intent pràcticament carregat de torre de set. Ara us pregunto... Com recordeu aquells dies? Els assajos? Quin ambient es respirava? Al final, fer una torre de set és un castell molt tècnic, de molt complexa i més enllà del castell en si m'agradaria saber quin ambient es respirava la colla com estàveu vosaltres, si ho teníeu clar que es faria si no, que explico una mica, com fa 50 anys, com ho sentíeu? Ha passat passa molt de temps ja no me'n recordo però el dia a part d'aquest dia aquesta torre aquest dos es havia intentat infinitat de vegades eh? I, i no hi havia manera d'aconseguir-la i aquest dia del doncs, banyó bueno, es va tindre la santa sort doncs, de, de que es pogués carregar. Es va intentar altra vegada moltes vegades moltes vegades més es va tornar a intentar ja no i no i' aquest dia en concret doncs, bueno... Va, dir la satisfacció vull dir, vull dir, em sembla que va ser tan gros quan es va fer el primer 4 de 7 l'any 59 eh? l'any 59 eh, quasi hi havia de, amb alegria i d'allòs eufòria doncs, eh, quasi el mateix no sé si l'Àngel se'n recordarà eh? perfectament, dir, eh? perfectament. Dir, va quant, a tallar llavors el primer 4 de 7 encara hi pujava un gran casteller que havia anat a valls a l'Eduardo Vallès mm -hmm, sí. i llavors ton pare i ton, ton oncle també havien fet castells a valls ah, val, Sí, anaven molts a valls I quan, quan es va carregar aquesta torre sabríeu descriure Quines emocions vau tenir? Imagino que felicitat, imagino que bueno, molta alegria, però... Uh, això, no, no, això no es pot explicar. No, totalment. Uh, és una que no, no es pot... dir la... no, no es pot uh, explicar el uh, que se sent en aquell moment. És viure, és es, estar-hi allà. És es, es viure, és es, es estar-hi Perquè ja havia yeah. criat, eh? no era l'intent de Torre de la primera o l'encabla i van ser la canalla van dir et, l'hem de tornar a provar no fer, l'hem de tornar a provar i llavors la van carregar 50 anys són molts anys bueno, no maneres tampoc déu-n'hi-do 50 anys són molt d'anys jo crec que està una taula parlant de castells que hi hagi gent que ens expliqui com van viure una torre de set de fa 50 anys a mi personalment em fica la pell de gallina. Uh... Doncs imagina't doncs, eh, pogué parlar de l'any 59 aquell primer castell que es va descarregar al eh, 4, de, 4 de 7 el 4 de set el primer que jo feia 8 mesos que, que, que feia els ensatges i tot això a part ja havíem anat a llegir i un altre lloc no me'n recordo qui ho posa però eh? I, I es va pujar d'allò. I les llàcrimes anaven a dos junts, amb aquell 4 de 7. L'Ange, suposo que els de més se'n recordarà. No, home, any. jo pujava i pujava també... No, ma germana encara no pujava. Però ma germana Paco tampoc hi era, amb no, el PSD 4 de 7. A, a, a, no, teu germà no pujava no, tots els... O no, el Jesús tampoc. Clar, els nostres oients no ho veient, sí, però... Tindruix... Mira, el senyor Figueres ha, sí. ha vingut molt documentat no gaire, no. home, déu-n'hi-do, ens Déu estàs ensenyant fotos home, eh, som dels primers castells que ja es van fer I, eh, això és, no sé quina, eh, jo per buscar coses bueno, mentre el senyor Figueres busca jo volia preguntar-vos eh, quines diferències trobeu dels castells que es feien fa 50 anys amb els que es fan ara grans diferències Eh, anss ja hi hau visita abans, no sé si estava ell o molt, no, que abans eh, es feien eh, els castells per força, per potència, no per, for no, no per força. hem de fer el els feien per potència. Perquè els, eh, la gent els, tant els baixos, segons, Àngel i tot allò, eh, eren pagesos, anaven molt d'allò. Avui dia és molta tècnica, eh? per això es poden posar aquests, aquests segons que vaixar amb l'encanalla, com ara una estructura, com ara... Com dius, Jordi, Jordi? Jordi. Com ara el Jordi, abans era impensable uns segons veure un, una estructura com o ell o tu o els que ets posen ara perquè eh, es porta un, un altre, eh, una altra manera, eh, més tècnic. Eh, es mira més, eh, a part de que es fan aquests grans castells, es mira molt per la seguretat. El mirar molt per la seguretat eh, es treballa més amb el, amb el sentit. Però, eh, quina diferència hi ha d'abans en Bara? Sí, sí no, no, no, no sé, Castells hi ha més preparació, hi ha gimnàs abans no hi havia que no, abans corria molt hi havia l'aixada I, i... I, I, i jugava no, no. No. No. No. No. perquè aviam d'allò que abans ja ho heu comentat allà que anàvem a les heres i tot allò ja, s'emparraven pels arbres els marges i s'emparraven mm. per tot arreu i ara avui dia la, la canalla no eh, és molt sedentària Bé, si o sigui, sempre, que... se, sempre eh, abans de fer les actuacions eh, necessiten com, com li diuen un precalentament no sé com, alguna cosa sí, així sí, per sí, dir manera, al final, encabra el casco i encabra tot eh? sí. i abans, no, eh, tot això ja no, no, no necessitàvem, perquè ja percalentar-se precal, de les heres a pujar a arbre, a emparrar-se allà, apadragar-se i tot el... allò avui, avui dia és eh, que diem benadorarem aquest de la ca, no al casco de la poñya. Al casco. Llavors, avui es, es treballa més amb el sentit aquest de la diferència. Diferència, diferència don't no li vaig això. Ara que són exactament. Jo volia mateix. fer una puntualitat, bueno, una puntualitat cosa que mirant fotos d'aquestes de l'època no hi havia gent tan alta com ara, potser. Potser sí havia de gent alta, però amb tanta quantitat no. I el que crida l'atenció és que els segons no van agafats pel cul tan ben subjectes com han van ara les, les pinyes. És difícil veure... Arriba gairebé la faixa, els, els, la pinya, els primers cordons. I, en canvi, veus les fotos antigues i, i no arriben i ja et dic que es veu bastant de tros de cuixa i de culda de, del castellà de segon, vull dir, no està subjecte del tot com ara, saps? Vull dir, té un mèrit extra, això penso, eh? mm -hmm. Jo, jo crec també que si collogiu si ens abans també de tantes dones no pujàvem. Que això ah, és molt de pes, la, de pes, molt de pes, eh, molt de pes eh. el això, això els castells. Això que, també he deixat, molt deixat, no no hi ha pensat amb això. el sentit de eh uh, oh, que uh, abans en, segons, no amb no aquest llibre, sinó amb el llibre del Montcastell en que es diu, que són dels volums de l'any, no em recordo quan, eh, que va sortir. Eh, eh, ja es feien castells de i de nou i tot eren sí, és molt de pes omens eh, ja es feien aquests castells avui, esclar, eh, que el que jo deia abans haver segons com ara la teva estructura i ja gasten menys i tot clar, si, si de dalt no treu però que passa també que el, el treure pes també eh, queda més fràgil perquè el que jo veig intento anar seguint però per la tele perquè no puc anar per les places no vaig a les places ja? i allí ho puc veure més bé de la manera de quan fan aquests castells de 8 i de 9 de 600 en amunt, que ja són d'allò es veu més més dèbil uh, aleshores uh, també falta la manera d'agafar-s que queda molt soldos ja? I és una de les batalles que també hi ha anat sempre al darrera d'agafar braços I això la majoria no ho fan. Aleshores hi ha aquest, aquesta satisfacció de ai, aquesta satisfacció. Eh, aquest lloc d'insseguretat eh, i això debilita el que tot que té per això. Molts castells, alguns que vist, molts peten per baix, però també m'he fixat que molts peten de, de quins en amunt que es, es desmunten per la part de dalt i això eh, sí que treus pes però vull dir, eh, debilites el castell ja. per la part de dalt no parlo de la part de baix, eh? de la part de baix eh? hi ha prou allò, perquè quan es fan aquests castells de nou allò, amb, amb aquestes persones amb aquests homes i tot d'allò ja n'hi ha per dir treure's logo sí, però sí, el, el, el, el, el que jo sí que veig és que quan més se muntiren la cosa és debilita oh, D'acord. Eh? Sí. I un clors ga de, de, de, de, de us, si es posen massa petits, ho oh, és per per tenir sí, treus pes, però debilites el, oh, el castell. Escolta, bueno, Figueres, debilites el castell. Debilites a punta de d'alt, no, oh, el castell. El castell no, que parca de quarts o a 15 a Navall, allò és una roca. Clar, que també peta pel forro o per la pinya, també eh, sí. També és així, però dir, el, el que jo veig és que el, moltes vegades peta més per la part de, de quins amunt, No vull treure mèrits a les que pugien allà dalt. Jo ah, també, no, no, no. Que jo hagués volgut pujar, ojalà, que si em sento la dona, ja veuràs, mm. ja Us volia preguntar, quantes camises podien moure minyons de l'arbos en aquella època? Si no m'equivoco, em sembla que érem uns cent... 130 o 140 podria ser déu nhi oh, No, no m'he parat a comptar mai No, bueno, jo per el que sentia dir No, no, no, no. no és perquè és el que has comptat però, clar, Aquí veiem aquesta foto sí, uh... eh, Aquesta foto que Déu-n'hi-do sí. Jo va, no hi era, però per experiència Veient la foto, jo calculo que està més o menys com ara minyons d'arburs d'ara uh -huh. Però la diferència que no hi havia ni nenes ni dones uh -huh. Vull dir que això també s'ha de dir Tot eren homes i nens sí. uh -huh. No, barro una cosa com I, i a on s'ensejava? S'ensejava en un local, que, el del Cina, de l'Arbocença. Sí? Havíem sejat al centre, al pati del centre, i a, a la Valolta. I a la cooperativa, allà al la Vall, allà la sala de Vall... Allà la sala pública. Allà a la sala pública, no. Allà a la Valolta, a la sala amb... de la, el III, Vall... No, i a la sala pública també hi hi han ah, ja? De primer, de primer abans del Miquel tenia Sí, sí, aguantava ella del port de sí no era eh, el port. La plaça de la puntaira actual, voleu dir, no? La plaça Puntaire ja va venir després quan... no, Jo vull dir eh, on hi ha la plaça Puntaire hi havia sí. la sala pública, sala pública. Sí, allà on hi havia els col·legis Perquè ara eh, ja, no, ja no existeix bueno, la sala pública eh? Bueno, dos col·legis Els de les noies o... sí, sí. Bueno, veig, veig que veu corregut una miqueta I ara per acabar ja, que de Segueu actius, Castells? Eh, allò per circumstàncies no I el Navarro? jo no, ja a vegades vinc a entrenar però no, no entreno jo ja, ja... Bueno, els anys ja, estan aquí ja hi no és el que hi gràcies eh? doncs bé, fins aquí hem fet un testet de, del que va ser la Torre de Set fa 50 anys aquests convidats de l'UXA que tenim no marxen però farem unes preguntes més generals perquè els altres convidats que tenim avui també puguin respondre seguim Bé, farem unes preguntes una mica com el test que hem fet abans però aquí sí que intentarem desenvolupar una mica més la resposta um, pensant a en anys enrere, potser fa 50 anys fiquem... fa 50 anys no hi havia tantes colles com hi ha ara uh, han sorgit moltes colles, moltíssimes ara censades a la coordinadora n'hi ha més de 100 creieu que això perjudica o afavoreix el món casteller? que hi hagi tantes colles diem uh, des del meu punt de vista no perjudicar no. però mm, no es pot disfrutar com abans. Ara eh, avui es pod dir que cada, avui cada dia igual, quasi passa igual que amb el futbol. Eh? que avui cada dia hi ha futbol, futbol, futbol i i abans, com que només hi havia les, les diades de temporada festa major i, i diades i, coses, i, i festes així doncs només estaves esperant el, el dia que, que podies veure, mira, veure castells i procuraves anar en totes les places que podies perquè podies eh, poder veure castells eh? però clar, eren pocs i ara, ara eh, tant, tant, tant, tant a més, eh, com a colla només eh, diríem que són quatre. Eh? De tot, eh, els a més són colles petites eh? que tampoc les valoren gaire, que això tam tampoc ho veig gaire raonable pel part de televisions i coses d'aquestes que només s'emfoquen no, no, només amb, amb les colles grans, colles grans, colles grans. Això veu el que deu. No? Eh, els, els caps de pinya, què en pensen d'això? Bé, certament que... Més, que hi hagi més colles no, no vull dir que sigui dolent ni i moments però vull dir que el calendari està molt saturat també s'ha de dir perquè cada... o sí sigui, que surto una colla amb una població va fer les seves pròpies diades eh, i com hi ha més diades i més hi ha una saturació grossa iser potser... hihi haurà més eh, potser mm. perquè això els... no sé com acabarà. No? Mm. Jo... Jo, jo per mi jo penso que és bo que gin colles o sí sigui, és una cosa mm. cultural del nostre país que no, no hi veig jo el, el problema que n'hi hagi més colles. cada un està al seu nivell i actuar on, on pugui on vulgui. el seu poble ha de tenir la seva folklore tant Vallès com Bastons com Castell i una colla d'on fa festa major dels seus home, disfruta més veient els altres que tu no pots arribar mai però jo vaig fer el primer 4 de 7 segons quan van inaugurar el monument de castells de Valls uh -huh. i jo pagava 64 lliures, eh? I anava segon el que pujava sobre mi, oh, em feia i a mi no em va passar res no sé si per la posició o per, perquè sabien pujar uh, Aprofitant que tenim dos caps de pinya i que després tenim castellers de tronc voldria preguntar-vos, sé sí que és una pregunta una complicada però quina seria per vosaltres la posició més complicada al tronc i pels caps de pinya la posició més complicada a la pinya sé sí que és complicat quedar-te'n amb una però intentem-ho pels castellers de tronc, quina creieu que és la posició més complicada? no sé com que jo no he passat de, de quarts a terços <laughs> terços o segons ja no puc dir allò. ara complicat. Jo, com que vaig començar en Xaneta, eh, Cotxador i dos i dosos, ja, ja vaig d'allò, no li vaig dificultat amb les quatre posicions que, que hi vaig poder estar-hi jo. Uh -huh. Però, clar, de les no puc parlar perquè no he pogut estar. Uh -huh. ja, no, ja, no, ja, no he, ja no he tingut més categoria. Em uh -huh. vaig quedar quarts i a quarts ja no, ja no vaig passar. Cada pis té les seves característiques, però jo penso que en teoria, per lògica, el pis més complicat és Terços, perquè uh -huh. és el primer pis on te no vas agafar, t'hi aguantes més pes, amb uh -huh. equilibri. Penso, eh? I a nivell de pinya? A nivell de pinya, la posició més complicada... Puf, pot ser agulles, potser ser, eh? uh -huh. o sí, estàs en una posició tan complicada dins del castell, o... A vegades, els, quan fem castells així compostos, com sigui un 5 o un set, el que m'has encaixat a dintre agafant la regla, per exemple, que estàs en cabita ja fent cop de girat d'au, que dic jo, també és una passió complicadeta, també, uh -huh. sí jo per mi la, la, més la que veig més complicada, encara que no ho he mai ni ganes, és crosses mm -hmm. jo crec que aquesta gent que a vegades no es veuen i m'ha com a com a no, com a no està no no, <laughs> no, no, perquè, perquè ja m'ho deixat a part de, de va fort el Figueres de, eh? de, de part de dalt de, de tot vaig poder anar fins a baix de tot, de crosses al ah. pe, Pep Periqui ni jo i vam anar bastant de, de, de i no, no es pateix tant no, no. No, no, Un dia convidarem a les crosses de les de l'Arbos i passarem a quel tall de Alfigueres i a veure si pot sortir el carrel demà. Eh? Igual pot donar un conseqiu, eh, m'agradaria eh. fer un petit incís, jo com a baix que sóc i en Cès i en Jordi ho saben. Eh, les meves crosses són fixes, eh? en Cesc ho sap perfectament bé, i la meva opinió, que és inamovible, de la pinya el més difícil que hi ha i complicat són les crosses. I pateixen l'inimaginable. Navarro, i tu què en n'opines? Jo, com que jo he fet tot, he disfrutat des de dalt fins baix, perquè hi parava tot, quatre set, I disfrutes més al Terres yeah. al Terres, a on t'es te belluves la... no en belluves ball... el pan va ballu... sí, sí. sense estar subjecte és ni el, ni... Tros, el punt que... que disfrutes més els castells bé, perquè ja el segon ja ha... sí, sí. i abans no vegis abans <laughs> vinguis a on te vinguin. molt bé doncs, si com feieu ha... al món castellà actualment i coses han millorat Ara sí que eh? coses de millorar no sé, dir, no sé què es pot millorar més. Amb la primera pregunta ho has deixat ben clar. Eh? Com veieu el món actual? com veu al món castell actualment? Buf. Uh... què vol dir? Això? Figueres, Pierrees, Molla tinga.. Podem passar a palavra, també? Vinga, sí. Venga, venga, sí. sí, sí. Venga. Bé, sí, jo sí. penso que està més bé que mai el món castellà, no? Hi ha una difusió grossa, vull dir, hi ha uns serveis sanitaris i uns coneixements tècnics i allà, vull dir hi ha un treball ja bastant exagerat, abans era més amateur, la cosa, ara ja és com hi ha un semiprofessionalisme dins del món castellà, sincerament vull dir, hi ha unes gestions vull dir, són mitja empresa segons quines colles castelleres, la veritat vull dir, sí, mitja sí. senceres, no, exacte, o del tot totalment sí, sí. d'acord no, jo penso igual, jo veig que cada vegada està tot més professional eh, més serietat a la plaça i no sé més tècnic tot, de que abans anàvem a actuar a les classes i ningú es preocupava per les ambulàncies. Ara, si no hi ha ambulància, no, no pas castells. Mm -hmm. sí, I senyor, sí, és així. No, és que hauria de ser sempre tins. Creieu que les colles petites tenen prou ressò mediàtic? Abans en parlàvem, no? al final tots els focus van enfocats sí, ja, doncs, a les colles grans. Sí, Creieu que les colles petites tenen prou ressò mediàtic? No, no, per mi no, no estan ben considerades o no estan ben... Com, no sé com es diu això. Vull dir, no, no, no se li dona gaire importància. Sempre vull dir a les colles grans, que és el que ja he dit abans, només se li dona molta importància a les colles grans, perquè només cal veure uh, les programacions que fan per televisió, sempre són mate els mateixos. Uh -huh. Sempre són els mateixos. I colles petites... Ben poquetes, per no dir casi cap. Bé, bueno oh, som bastant, una persona bastant sensata amb les unes paraules, però no ho seré tant ara, i en aquest sentit penso que pagant Sant Pere canta i amb els calés no pateixis que tindràs la difusió que sí, la que vulguis no, no, no, no, i no, no, no, més ja, ja, és així de trist, no. sí, així ja, ja, de trist. Bueno, amb això ja estic d'acord sí, jo m'he de referir en el sentit de, de ja no són pels diners ni de, per allò, sinó per la, la pregunta que com, si jo, per, que no se li dona la importància tens tota la de... raó, perquè eh. pensem que les coses han de ser gins, però a l'hora de la veritat, Sí, no, no, no. Per si tu vols tindre difusió... Eh? Per desgràixer... No, no. Escolta, tu, un malatí i en coses... parlaran a la Xina, si vols, sí. eh? Vull dir... Ja, però les colles petites no poden tindre la, el capital que pugui tindre no, una colla gran. No, a si parlem d'una de... colla petita o una colla d'una població petita, també, que són dues coses molt diferents, perquè ser una cosa ser una colla no, no, petita no, no. dins la ciutat no, no, de Barcelona, no, bueno, pense... que bueno... tens mitjans de comunicació, diaris els que vulguis sí. i més, i una colla petita en un poble de 5.000 habitants com és l'Arbós, que és un altre tema... Sí, bueno, jo, jo, per ja la preguntes és de, de, de la colla, no, no parlem de colla, sí, sí, no sí, sí. població. Ja, ja, ja. Pot ser una, ara mateix la Vila han fet els bous i, sí, sí, i tiren sí, sí. amunt passant d'allò. Sí, l'altre sí, sí, sí. dia els van anomenar pels i pels llargs i d'això, el... van a concursar que, no, ja. sí, sí. I, i és un, un poble petit però una colla que, de moment, sembla que vulgui tirar amunt. Sí, sí. sí ja? ja no és de la, de, la, de la població, sinó colla, que és el que jo considero Bé, la pregunta. Jo, ara no sé si m'hi però diria que els bous de la fa uns anys ja que hi són, eh? vull dir, no, tenim la sensació que és una colla de fa dos anys i els bous de la tenen ja un recorregut, eh? vull dir, ara sembla que per fi sembla que sí, comencen bueno, no, a fer no, bueno, la... a mantindres i... a fer la clàssica de ser. Bueno, però jo m'he de referir que, que la... jo hi entenc la pregunta com a colla, no? com a població població, per allò que volies explicar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Si no la pregunta que és com a colla que... si... No, que si creieu que les colles petites, no com a població, sinó les colles no petites, penses. al final Minyons de l'Arbó són una colla petita però no deixem de ser històrica. Però tot i és històrica, som una colla, no una colla petita. petita. Creieu que té eh, prou ressò els mitjans? És a dir, ara mateix estem un, un programa de ràdio desinteressadament per i pels castells. Jo crec que no. Mm -hmm. o s'està sigui, veient que si tu no fots castells de 8, de 9 o de 10 mm -hmm. no. no tens la mateixa ressò pot mm haver-la -hmm. a la plaça, per exemple entre les escoles petites on ajuden tots mm -hmm. i tu vas a la festa majoral d'arbots i no s'aprova ningú a la pinya a ajudar fots fotre'ns un cop de mà o els de vida franca sí, això és un, és un meló que hauríem d'obrir algun dia també eh? Ja, eh? Eh, jo no ho veig, els experts estan a un altre nivell i, sí, eh? i natos un altre és el que jo com... mm -hmm. Vaya, que lo que considero no que... ajudar s'ha d'ajudar a tothom ara mm. no sé si molt no molts fa. diuen a, pular no, a la colla tal no hi vagis malament aquest sistema no, no m'agradava mai a mi que diguin allà no allà tampoc coaccionar allà. la teva... d'això no, no. està gens bé no. a, a mi tant com els jo ja he dit sí, que sí, abans sí, sí, sí. el meu ídol el batet de, de la vella I, i, i jo anava amb la jove jo anava a castells, no anava perquè hi anava pulant-ho, trotant-ho. Eh, sí. Jo havia anat a Vilafranca. I, i havia pujat... A, a mi havia pujat sobre el meu amb l'illa, el cap de colla. Bueno, que havia sigut cap de colla a mm, eh, Vilafranca. havia fet castells aquí a l'Arbosa. Sí, sí, sí, sí. I el Ramonet, i el diron i, sí, i, sí. i el Bosconyana. A eh? veure si tampoc no va anar un munt. Mm. I tu... Abans hem parlat del concurs de Castells, si estàvem a favor, si estàvem en contra. Fa relativament poc temps a, a Twitter, el que ara és X, i va haver una polèmica, el cisco Benet, ex-cap de colla de Castellers de Vilafranca, va deixar anar que, els, que el concurs s'hauria de centralitzar. Com a motiu us donava que, bueno, que fer un concurs a Barcelona afavoriria el transport, afavoriria recaudar més, bàsicament eh, que l'aforament sigués més gran segons quins llocs l'aforament seria més gran quedeu que el concurs de Tarragona s'ha quedat obsolet creieu que hem de ser tradicionalistes i que el concurs es quedi a Tarragona és un meló que, que no s'ha realment obert encara, però m'agradaria preguntar-vos, creieu que el, que el concurs de Castell s'hauria de mantenir a Tarragona o hauria de buscar nous horitzons? No, jo crec que, eh, aviam eh, els Castells venen de la, de, de la part de Tarragona Uh -huh. de Valls i per més a Tarragona i considero que s'hauria mantenir aquí, a Tarragona Bueno, tu te'n recordes que també havia fet concurs a Can Jorba? Sí, sí, encara sí, també hi havíem anat però bueno o, o pagàvem allà, sí, i anàvem i sí, bueno, això és el que diu Francesc on hi ha calés allà però ja com a tradició com a tradició eh de l'any 30 no sé quants o jo què sé, un 30 i pico abans, o 20 i pico eh, que es a Tarragona I jo considero que s'hauria de mantenir no portal a fora perquè hi hagi més gent perquè hi hagi més, a, més allò avui no és ha impossible eh? Sí, bueno, això és el que deia Jo, jo dic que Valtos, quan anàveu als Minyons els no anaven a concurs a diumenge a la plaça de Toros no hi havia tantes colles, potser aniria 6 7 o que sigui sí, bueno, i oh, segurament, eh, eh, segurament ni s'arribava a omplir la plaça d'espectadors, potser no de fixar Però vull dir, ara vull dir, ara és impossible anar a la plaça de Toros perquè el de les entrades és engegenat per tant s'ha d'assumir que per veure Castell s'ha de veure des de la televisió el concurs això, Aquí ve la polèmica no? de dir yeah. que hi ha més demanda Mm, que, oferta, que, oferta. que oferta de, de seients eh, amb, amb allò que es fa llavors la història és que jo dic que la possibilitat és que el concurs de Tarragona es mantingui però que potser un dia sortiu un concurs a Barcelona però ah, que, que no, vale, no en olí eh? el de Tarragona vale, vale, amb això estaria d'acord amb el que tu dius que es mantingui allò, i, i un suplement o, o no sé com es diu això un eh? suplement concurs en anys i parells ves... el eh? que sí. el que acaba de dir l'Àngel eh? que si un concurs allà jo repreciar dos oi? Sí, sí, que de concursos se n'han de... fet el concurs de mobles esquerra era Vilafranca a la... A la... en xaneta de plata sí, uh, de... és que, vull dir, Barcelona 1902 uh, se n'ha fent tota mena de concursos sí. vull dir, si us reflexeu de... no, la... per part... mi la de Tarragona jo per mi no el s'hauria treure no. que després a Barcelona no puguin fer una altra, una altra classe de concursos o, quan han concurs de... igual digui, el concurs de Tarragona és intocable i, i ara, si Barcelona va, seran... va promocionar un altre concurs Vale, sí, amb això de... Vale <futurra> sí, sí. No, no, amb això hi estaria, estaria no, Per no. tant, si faig una pregunta de sí o no eh, creieu que el concurs de Castell s'hauria de centralitzar? Figueres, sí o no? no? No entenc la pregunta com vols dir centralitzar Si el port... hem de portar a Barcelona, per exemple, el concurs o serà que de a Tarragona? Bueno, és el que acabo de dir Yeah, no. No dir, el concurs d'allò, el concurs de Tarragona van de Tarragona. I I si, i... no s'ha de centralitzar. Noentend ja. Ja tampoc no es té que centralitzar. Tans doncs jo ja us diré que sí. Seguim uh... Bueno, uh, quins valors hauria de tenir un casteller ideal? Quins valors Val d'un casteller ideal per tu. Quins valors? no sé, primer ser persona que és molt sí, sí, és perquè els ho en encara he anat a buscar eh? També, que serien bons, eh, potser si els ensenyes bé, els eh? te'ls ho s'emparren bé uh, anava a dir jo, penso que ja explicat abans doncs, generositat, companyerisme sí. tot això, no? ser sí, sí. persona, el... persona que tingui compromís amb la colla i aquesta disponibilitat acabar a mi, més independent que sigui persona, el que he dit allò, allò, i... tant m'ha posat masca com com a menys. No, no re, és veritat. T'entenem, t'entenem. Abans. Abans, abans, ui, desenguant que vingués una moça als castells. Mm. I ara, què? És les que busquen. Mm. Per què? Perquè s'hi posen molt bé. Eh? I tant. I, i, I pesen molt menys. Eh? Mm. No, de fet, us, us deixaré anar una, una primícia se'ns està escoltant ara sí o sí, no us diré el nom ja vindrà més endavant, però Quarts Amunt portarà ben aviat una de les grans castelleres eh, del país, d'una colla que vesteixen de verd, no ho direm més per tant, jo podria això que ha dit l'Àngel Navarro estic totalment d'acord eh, les dones són fonamentals als castells gràcies a les dones els castells s'han fet més alts i totalment d'acord amb, amb el que dius tu, Òngel però per mi és un gran pas que les dones, és com el futbol qui mm -hmm. donava un cèntim per les dones de futbol? ningú i, i ara què? tenim els millors sí, sí. el Barça té els millors sí, sí. però bueno, sí. Però, sí. bueno <laughs> va, millor aquí, eh, amb el futbol les dones juguen soles mm -hmm. I, i amb els castells Oh, en conjunt oh, oh, oh. ja, oh, oh. eh, jo per mi això també és un tema de, de, de molt de parlar de, de lo del futbol del que tu dius amb lo dels castells, que que, que va, que oh, a castells on, el castell és col·lectiu fer... i el futbol és individual com aquell que diu però si no tens els companys tampoc fa res eh, tu no, bueno, però són, les, són dones i a l'equip són dones no hi ha homes barrejats com els castells Home, polteria, <ríe> i amb els castells perquè sí, Clar, és, castells és un perquè sí. De... podríem estar a l'hora de batir això Ué, no. i sortirem escolta, jo quan anàvem a veure castells uh -huh. l'únic que, que podíem somiar és anar a veure 4, 3, 8 la Corre de set i pilar de cinc, uh -huh. i para de comptar, eh? I no ho veies cada dia, eh? Uh -huh. I fent castells avall, saps? Acaba amb moto i... Uh -huh. Uh -huh. Doncs uh, escolteu-me, convidats, anem amb el temps una mica just, ens falta parlar encara amb, el, amb els caps de pinya. Uh, seguim endavant amb el programa, moltes gràcies per les vostres respostes tan sinceres. Bueno, um, ens acompanyen el Francesc Robles i el Jordi Morales, uh, dos dels caps de pinya de Millons de falta el Dani Rodon. Correcte. Uh, bueno, són dos dels caps de pinya de Millons de benvinguts, gràcies per saber el nostre oferiment. Ara, ara okay. volem parlar una mica d'alguna cosa més tècnic, no? Um, quines són les grans dificultats que us trobeu a l'hora de muntar una pinya? Segur que n'hi ha moltes, explica nos unes quantes. Bé, acabaria abans, doncs, dient les facilitats que hi ha, perquè les dificultats <ríe> un <brons>. són un bròs. És un infinit, eh? <ríe> això, acabats, sí. fora ho sí. veiem de manera dir... que les dificultats que hi ha per muntar passen una passen les diades eh? i els assajos volants, segons com, eh? Uh -huh. Perquè... Monta això, i eh, ja a sí. i una hora i mitja se't passa volant eh? o dues, perquè és un rere l'altre uh -huh. no sé, Jordi, tu què penses? No? De... Bueno, és el primer any jo estic aprenent d'aquests dos cracs, del Dani i del, del Cesc i de mica en mica doncs, vaig, vaig agafar la dinàmica escoltant-los, mirant com ho fan i bueno és bastant complicat per mi, clar uh -huh. sobretot eh, jo interactuar amb la gent que no estan acostumats a escoltar-me uh -huh. a fer-me cas, no? llavors clar jo, gràcies a ells, m'ajudo moltíssim. i Si uh -huh. bueno. sí, tens bons mestres, Jordi. Sí, sí, sí. sí. sí? Mestre, sí. Clar, perquè al final un cap de pinyes també s'ha de fer respectar dins d'una colla, no? Uh -huh. uh, el moment de muntar una pinya no hauria de ser així, però acostuma a haver-hi bastant de xivarri. Per tant, uh, us costa fer-vos respectar quan hi ha aquest xiu xiu uh, dins de la pinya? Bé, una cosa que... Responent una mica al que dius tu, però jo sempre dic... Uh quantes persones hi poden anar amb un 3 de 7 per dia ho Si és de 6, ja no et dic res, però uh -huh. 13 persones, si és de 6, doncs hi van doncs 3 menys, 9, la majoria de la colla es pinya. Uh -huh. és, literalment, o sigui, són 120 persones o 140, si fas aquest castell que t'acabo de dir, la majoria s'ha de posar lloc els nosaltres, vull dir, uh -huh. siguin 100 o 120, els hem de posar nosaltres, que normalment per desgràcia, no són tanta gent, però per Festa Major potser sí que van ser aquestes persones. No? Eh, vull dir, és molta gent a ficar. Jo que tenim una aplicació que ens ajuda molt a ens facilita bastant a l'hora sí, d'ordenar perquè tens pinyes guardades d'altres diades que mm -hmm. les pots utilitzar si saps més o menys que tens la mateixa gent. Mm -hmm. uh, això està molt bé, és un gran abans. Mm -hmm. uh, la història és que és el que dius tu. T'has de fer respectar, t'has de portar ben tothom, has de conèixer el nom de tothom. Vull dir, tu no pots anar allà tu, qui tu què? Tu qui ets? No? No, no, has de mm -hmm. parlar amb tracte i, i guanyar-te la confiança de la gent i, i, i escoltar, tindre molt bona orella perquè doncs, la saviesa de, de, de, de l'aquella persona, doncs jo m'agrada més posar-me de crossa per amb aquest ombro o jo prefereixo ficar-me d'avui a l'altra banda sempre has de també compaginar totes aquestes coses, encaixar-ho eh? tot Aprofitant el que dius um, al final una colla castellera la formen castellers i castelleres, tots som castellers però creus que és diferent el casteller de tronc que el casteller de, de pinya? diferent em refereixo a forma de ser perquè sota el meu punt de vista i ara deixaré de ser entrevistador per ser entrevistat el castellà de pinya és més solidari que el castellà de tronc estàs d'acord? Eh, aparentment sí, eh, perquè en el teu cas, per exemple, tu fas les dues funcions. Vull dir, no, no sempre així, sí, perquè hi ha poca gent en el teu cas, però vull dir hi ha una sèrie de gent que no, pisa, no difícilment trepinja una pinya perquè té com una... no vull dir el, elitisme, però vull dir a vegades penso, doncs ostres, de tant en tant aniria bé que facis de crossa també, saps uh -huh. perquè sapia el que és uh -huh. i no sempre està de tronc. Vull dir, saps saber valorar a tothom el sacrifici que fa i la pinya no és una cosa menys, sinó que és el coixí i és el gruix de, de, de, de la seguretat de la colla realment el, el, i la força i els ciments exactament el, el i per tant eh, vull dir sense desmereixer la gent que va totalment, eh? creieu que falta cultura castellera dins de les colles eh, les persones que formen part de les pinyes saben on han d'anar i com han d'actuar o feu també una feina pedagògica de formació dins de la colla jo crec, jo crec, que, falta. Mm. Mm. Jo crec que falta sí, a veure uh... I no és tu els dius a la majoria de gent que a la pinya que, que t'expliquin la posició o el que ha de fer cada uí, molts mm. no ho saben saben ah. la seva concreta i no saben el que fa l'altre a veure, el que no fem sempre, al principi temprà potser sí, però el que no fem és ara doncs fer eh, explicar-ho què és la posició de cada ion? Això ho vam fer a principi de temporada. Uh -huh. Si la gent no ha vindre els assajos més sovint també és un problema que no és cosa nostra. Vull dir, uh -huh. nosaltres no ens podem passar tot l'any tot, tots els divendres assajos picant això va això va No, no, hi ha una època l'any per fer això i ara ja toca doncs, treballar-ho. No? Suposo que l'any que ven als inicis es farà el mateix. Vull dir. Uh -huh. Per tant, sí que feu feina pedagògica. Sí, s'ha fet, s'ha fet. Ara ja, no, dir, ara ja entenc jo que la gent... Vull dir, perquè hi ha hagut bastanta gent nova a la colla. Ja, la veritat, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. sí. Mira, Cesc, Jordi, eh, m'agradaria que en contestéssiu molt cort la mà ara. És una pregunta una mica delicada, però m'agradaria que contestéssiu sincerament. Creieu que està prou valorada la feina del cap de pinya? perquè parlem del cap de colla i evidentment una responsabilitat molt visible però mm, mira, realment... contestaré jo el primer hi ha més d'un sí. dia que penso que m'haurien de treure com els toreros de la plaça <ríe> Hola, bona, bona, bona, bona, bona, bona. perquè hi ha dies que els ben juro que la paciència que tinc per altres moments són molt bons Ho puc i tu i jo ens hem abraçat el dia del 3 al de 7 sí, i sí. això val tot la pena per per però per hi, hi ha dies que dius és que jo m'han de fer un temple aquí ja, en <ríe> aquests moments I... Jordi, què tal? Bé, jo penso que per la tècnica sí que saben estem valorats de la feina que fem jo penso que per altres posicions com dius tu del tronc crec que no que no es veu bé la feina que fem. Sí, sí, Que penso que que ha ja tenut un bon cap de penya com ha de ser. Bé, a veure, eh uh, knockout cal... No és imprescindible, però sí que està bé que tingui una presència física, uh -huh. perquè si et pugui veure tothom des de Benllun no o... ah, ja no, volies, eh? no, vull dir, perquè a la pinya, vulguis o no, hi ha una concentració de gent i si no tens una certa alçada pots quedar mica desapercebut. Uh -huh. més, uh -huh. més, no és una cosa imprescindible, eh? però uh -huh. també estaria bé. I llavors s'ha tindrat, ja et dic, un, un cert tracte com tot el que està davant de qualsevol cosa. Un do de gent, no? Vull dir, mica de comportar-se, d'educació i de tindre coneixements tècnics, evidentment, no qual perquè has de saber explicar les coses com van no? No? i llavors ja et dic has de fer molt de sacrifici perquè has d'estar no tant potser com un cap de coia però has d'estar pràcticament a la majoria d'assajos i diades mm -hmm. perquè si no vull dir, qui ho farà no? No. Ah, doncs això Jordi jo penso el mateix que el Francesc que has d'estar molt involucrat és que està d'anar tots els assajos conèixer la gent i bàsicament el mateix Molt bé, Jordi, et torno a preguntar una cosa Com a, com a, a nou, diguem-ne cap de pinya què t'ha portat a acceptar un càrrec d'aquestes característiques d'aquesta dificultat? Doncs pues, la veritat que m'ha costat m'ha costat bastant sí? perquè a més a més jo no tinc el do de gens que té el Francesc m'acosta, eh? soc vergonyós m'acosta parlar amb la gent o fotre un crit com a vegades aquests foten perquè callin tothom però bueno, mica en mica ells doncs me van, van ajudar, no van explicant i llavors bueno, però m'ha costat m'ha gustat una mica. Cesc? Bé, no, bé, el Jordi, molt bé, jo penso que ha tingut una època de ho hem parlat i jo, doncs, d'aprenentatge perquè és el seu primer any amb respecte a això el Dani Rodón i jo ja portem bastants anys vull dir, jo havia estat cap de pinyes fa 4 anys ay, fa 10 anys, a l'època del 2000 2012 fins al 2014, una cosa així sí, 2011-2014 I, i ara ho he tornat a ser després de 10 anys, vull dir, ja tenia una experiència brèvia, i vulguis o no, sempre aquests 10 o 10 anys, quan m'han demanat ajuda als de que hi havia, sempre he col·laborat no, no, no he deixat de ser gaire i el Jordi, doncs, eh, ara doncs, parlant de, doncs, aquí a final de temporada que tindrà més protagonisme, potser, perquè ha tingut una època, uns mesos de, de coneixement de com es canten els castells eh, i jo, jo veig que ella ara ja ho domina bastant i potser d'aquí a final de temporada algun, algun altre castell el cantarà a plaça i ja als assajos segurament. Si ens sentirem Sí, tant. Sí, de de fet, la setmana passada ja va cantar un castell Sí, és és constant és constant Um, és difícil conciliar la feina de la colla amb la vida personal? Sí, ho he explicat. Vull dir, és, és complicat perquè has de cedir protagonisme amb els castells davant d'altres coses, a no? altres aficions que puguis tindre, música, el que sigui, no? per exemple. Uh -huh. Sí, no, la veritat que... I, a més a més, amb una colla així, petitona, doncs clar si faltes doncs es nota, es nota molt uh -huh. doncs que tindré més compromís Molt bé, moltes gràcies Volver, estem arribant ja a la recta final del programa. De moment us esteu passant bé? Sí, sí molt bé. Sí. sí. Nosaltres estem molt agraïts que heu vingut avui Al final és el nostre primer programa No de quarts amunt, sinó de la història nostra A la ràdio, oi eh, Eduard? Sí, totalment d'acord, Gerard eh, Espero aquí que els oients, quan, quan sortim al carrer Ens tiri nous eh? No, ho estem fent prou bé, molt bé, molt Va, bé Ja no. sembla que porteu ja 3 temporades Al sortir aquí deixarem currículums ja. Aquí a Ràdio Bosch no? <ríe> um, Ensetem ja el tram final del programa parlant una mica del concurs. Farem una porra que convidem a la gent que ens està escoltant que hi participi. Parlarem del concurs. Per nosaltres el concurs és molt més que el concurs de diumenge. Hi ha el concurs de diumenge dia 6 d'octubre, concurs de dissabte dia 5 a la Terra Quarena i el concurs del 29 de setembre a les 10 a la plaça del Castell a Torre del Bar. Aquella persona que endivini el guanyador dels tres concursos s'emportarà un premi. Encara no direm quin, pot tindrà un premi Mol maco, molt maco El Xavi ens està que sí, serà molt ben parit el premi Si us sembla uh, Us diré les colles que participen Al concurset de Torre d'Embarra I amb la mateixa línia que hem fet uh, El test, amb neus respondent Qui creieu que guanyarà, d'acord? Al Figueres em mira raro I no és conscient del superpremi Que li pot tocar ah. Bueno, som-hi uh, Us els diré per ordre de rànquing D'acord? Uh, castellers de Sec, Nois de la Torre, Castellers de Castelldefels Castellers de la Sagrada Família Castellers de Badalona Castellers d'Altafulla Colla Castellera de Figueres Castellers de Sarrià Castellers de Caldes de Montbuí Colla Castellera de l'Alma Resme i de la Selva Marítima Els Maduixots Els Bous de la Bisbal I la Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample no <ríe> <ríe> Bueno, si sí, més no dit que sí, el... no, no. Pito, pito, Figueres diu... Uh, no Badalona. No. No Cesc. Eh, uh, de la Torre i són, no, en aquest concurs. Qui són? Segons del rànquing. Jo penso que no és de la Torre. És la Torre. Jo també nois de la Torre. La és també. Gavarro. Eh. Eh, el... Badalona. Badalona, Eduard Xufre, Nois de la Torre. Ah, jo tinc informació final, al concurs d'aquest any, el concurset va molt just eh, les sis primeres les cinc o les sis primeres colles del rànquing han fet com a millor actuació els mateixos castells a sí, sí. excepció de Badalona que és l'única que ha carregat i descarregat la Torre de Set i a excepció de Castelldefels que és l'única colla que ha provat el 4 de 8 sí, naltos al costat aquest any el concurset serà molt ben parit sí. ojo, jo m'arrisco i dic, nois de la Torre perquè és l'única colla que ha assegurat que va per la Torre de Set i us 7. diré més mm? i ha subvintejat els últims anys el 3 de 7 per sota mm -hmm. que és un castell que marca la diferència quan, com tu has dit, tots fan els mateixos castells 7 sí, sí. de 7, 5 de 7 però el 3 de 7 per sota marca la diferència mm -hmm. l'únic que l'ha fet els últims anys aquest any no, però els dos, dos o tres últims anys han els nois de la torre si a sobre afegeixen carregant un 2 de 7 el concurs és seu penso. sí, però el 7 de 7 el tenen perfecte, el 5 de 7 també sí sí, part... sí, sí, sí, però ja per guanyar el concurs aquest any si et carrega el 4 o 8 castells de fels, com tu dius per mm -hmm. exemple, ja t'obliga a fer un 2 de 7 no per Nois de la Torre, que cal recordar que aviat ens visitaran aquí també a Ràdio Arbós Seguim uh, Bueno, no has dit tu Tu, Eduard, ho has dit? Sí, sí, no. No. Sí, has dit no, no. no, però nois no no no de, de, sí, sí, no de la Torre Ho repeteixo i reitero Nois de la Torre bé, jo també. Pel teu passat de xiquets anirà perfecte això Seguim uh, aquí estem. Concurs de Castells, terraco Arena Comencem pel dissabte ho farem igual Uh, les colles castelleres que us aniré van uh, de primera posició fins a la darrera Castellers de la Vila de Gràcia Castellers de Sant Cugat, Sant Pere i Sant Pau Castellers de Lleida, Castellers de Sabadell Sagals d'Osona, Xicons de Vilafranca Xics de Granollers Colla Castellera Jove de Barcelona Castellers de Terrassa, Tirallongues de Manresa Castellers d'Esplugues, Castellers de Berga Bordegassos de Vilanova Colla Jove de Castellers de Sitges Hi haurà derbi Castellers d'Esparreguera, Xiquets de Serrallo i Castellers de Mollets. Figueres. Sant Pere Sant Pau. Sant Pere i Sant Pau. Vila de Gràcia. Vila de Gràcia. I Sant Pere i Sant Pau. Sant Pere i Sant Pau. Sant Pere i Sant Pau. També. L Eduard Xufré. Vaig a fer pàtria. Bordegassos de Vilanova. Bordegassos de Vilanova, també, endavant. I per últim, eh, dia 6 d'octubre, dia de l'aniversari del Gerard Xufré, que tothom ho té, bueno... <laughs> No? Sí sí, eh, i com a pare ja, ja, ja ho sabia no cal que us recordis ho he dit també pel Xavi que ens està veient ha fet cara de que els vol pagar un sopar el dia 6 eh, Terracuarena dia 6, dia gran concurs de castells castellers de Vilafranca colla vella dels xiquets de Valls Colla Joves dels Xiquets de Valls Colla Joves de Xiquets de Tarragona Cagrossos de Mataró Xiquets de Tarragona, Moixiganguers d'Igualada Castellers de Barcelona Castellers de Sants Xiquets de Reus, Nens del Vendrell Marrecs de Sal Entre els dos de Valls Una de les dues Sí Va, Quina? Posa la jove per simpàtica Figuera es diu la jove per simpatia. Castellers de Vilafranca. Castellers de Vilafranca. Està complicat, eh? Està complicat, mm, aquest eh? any, sí. Bueno, sí. ho dirà amb el cor. Quina era nou és? Navarro. Està entre quatre, eh? Està entre quatre. De jove, Sí, sí. Igual pot guanyar una que Què no em diries? Jo, per simpatitzar l'abella. L'abella. Mm -hmm. I jo directament la l'abella de baix. Doncs jo diré... Castellers de Vilafranca Xavi, tu què ens dius? Tu vas amb el regal Xavi ens diu Castellers de Vilafranca també Això és una porra i una porra es va guanyar no es va concursar, oi? Bé, bueno, doncs fins aquí el programa d'avui de nou, moltíssimes gràcies als primers convidats que han passat per la taula senyor Figueres, moltes gràcies Gràcies a vosaltres Cesc, moltíssimes gràcies a vosaltres. Morales, gràcies Navarro, moltes gràcies no Companys de Fatigues, moltes gràcies. Aquí estem. Sí. Ens retrobem el dijous que ve. Dijous que ve tenim un tros de programa, també. Avui ens han visitat l'història viva dels Minyons de l'Arbós. La setmana que ve ve el present i futur immediat. Xavi, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Dos quarts de vuit. Quarts amunt. Quarts amunt! Quarts amunt.